ŐSZI ÚRIDIVAT Szürke és sötét barna Délelőtt kétsoros zakó, dupla gallél, színes csokor, barnafélcipő. Smokinghoz fehér mellény, fekete csokor, aranygomb, lakcipő, fehér zsebkendő. Barna ruhához világos barna nadrág, feketéhez csíkos szürke, mintás szürke nyakkendő. Lóversenyre világos drab felöltő. Kirándulásra sportkabát, bricsesznadrág, külső zseb, sapka. Haj, oldalt elválasztva, lesibítva. Nyírodt angolba Testartás, Testtartás, könnyed, közvetlen, mégis ruganyos, kisportolt, kissé kifelé fordított lábujjak alapapen. Mosoly, feljebb valókkal egytől másfél centiméterig mindkét oldalon, szájszél fölfelé. Alantasokkal fél centiméter jobbra, lefelé bígyeztve, jó indulattal, de tartózkodva. Kalapemelés, filoszemiták számára másfél centivel rövidebb, egyébként úgy, mint tavaly. Tekintet, elég élesre szabott, egyenes, két szélén kissé behajtva, meleg, szürke vagy kék. Minisztériumban sokat ígérő. Szerelemben kisé fátyolós, szemöldök oldalt beszegve. Sóhaj nem mély, torokból. Késztartás kicsit befelé, maga felé hajtottál a szentek. Érdeklődés, sportszerű, nem túlzott, tartózkodó. Kevés irodalom, könnyedén félre csapva. Nőkkel szemben férjő keveset, udvariasan, finom részvétel berregve, körülbelül úgy, ahogy személyzet iránt érdeklődik az ember, gyorsan más tárgyra térve. Politikában félliberális középszürke, alul demokratikus, diszkrét sáv két gombbal. Aggodalom Németország felé behajtva, két gomb, melyek közül a kisebb gombunk is nagyobb. A vélemény jobb oldalán fai szempontok elszórva. Művészetben enyhe, puha szövetből romantika. Tolstojt hordják megint idén, kevés Thomasman alul lazán kötve, sót nem viselik. Élet céljáról nem lesz gondolkozva. Nőkről szűken bokáig. Önmagunkról kevés. Semmi különös terv vagy elhatározás. Bármiről legyen szó, a dologra vonatkozó gondolat nem megy végig a kérdésen, megáll egy kis szód akárhol. Szándékok sajátjából. Pénzcsináló vágyakhoz fehér daróc, fekete csíkokkal. Nem sikerülés esetén fekete ruha, sima gallér, oldalt halántékony kis vörös csík. Siker esetén naív tekintet, mintha semmi közünk nem volna az egészhez. Hogy a nők mit hordanak ősszel, arról legközelebb. Annyit előre bocsátok, hogy gyereket nem.